Rugăciunea 21-a în Duh și în adevăr, Doamne i se Domn al Slavei! Te iubim, te slăbim și te rugăm, dăruiește intrarea prin fața Slavei! că din sufletele noastre în un Rai Dumnezeiesc al Slavei Tale, ca să vedem Lumina Slavei Tale, să contemplăm Înțelesul Dumnezeu al Puterii Tale, să înțelegem Maestria cu care conduci lumea! să ne faci templu al împărăției tale, să gustăm bunătățile cele mai presuși de fire, să ne bucurăm de frumusețile cele neînchipuite, să trăim smerenia care de alt rugăciune, să avem vechea cumpătării, să ne deschizi ochii subletului și minții, să înțelegem dependența noastră de tine, să trăim adevărul cuvântului Tau, fără mine nu puteți parte nimic, pentru că ai intrat odată pentru totdeauna o în Sfânta Sfinților, nu cu cu de țap și înței, ci cu însuși sângele tău și ai dobândit-o veșnică răscumpărară, pentru a curăța cugetele noastre. Te rugăm curățene de faptele cele noastre, ca să-ți slujim fără să se împlinească cuvântul, căci însuși Tatăl vă iubește pe voi. Încă voi m-ați iubit pe mine, de aceea mi a lăsat o orice deși de la statul în numele meu, El vă va da. Păi să se împlinească porunca ta, cere și despre ca măcuria voastră să fie de plinit. pentru că ne-ai dat rugăciunea, în Duh și în adevăr, care este stăpânitoarea, Asipra a se tuturor de